يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ wa ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ wa عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ سaudara-saudari penabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pada waktu ini kita menyambung kuliah tafsir dalam surah Taha mulai ayat ke-42 hingga berikutnya dan itulah smalla Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim Izhab anto wa a'kuwak b'ayati, walla taniha fi zikri. Izhaba ila Fir'aun, innu tawa. Fakula lahu qaula lain, lalahu yatazakru atau yaxsha. Sallak Allahul 'Alaihim. Maksonya, pergilah engkau berserta saudaramu dengan bawa Serta ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dari menyatiku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun semuanya di telah melampaui batas. Maka berbicara akan berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut Mudah-mudahan dia ingat ataupun takut Tuan-tuan dan rahmat ini dikasih awal sekalian, Dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Musa Khususnya menghuraikan tugasan tanggungjawab Nabi Musa dan Harun Alaihi Wasallam kepada Fir'aun Dan dari Israel Serta huraian berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawab tersebut Jadi setelah akhir ayat dalam Penggal yang lalu menceritakan bahawa Nabi Musa lakihan Allah SWT Yang ditugaskan menjadi Nabi dan Rasul Kini Allah merintahkan baginda Wahai Musa pergi ke laut engkau bersama dengan Harun Dan kau mohon Yang kau mohonkan untuk menjadi pembantu Itu dengan bawa ayat-ayatku Iaitu mujizat-mujizat yang telah engkau Saksikan sendiri Sama ada yang berbetongkat itu Ataupun tanganmu yang putih bercahaya Dan bukti-bukti yang lain Pegang teguhlah kamu kepada Ketetapanku kepada segala yang aku perintahkan kepadamu janganlah kamu lalai jangan kamu jemu jangan kamu lemah diri jangan terlena dalam mengingat, daripada menyatikku pergilah kamu berdua kepada Firaun penguasa yang sangat zalim itu dengan bekalkan mujizat-mujizat yang telah aku anugerahkan kepadamu kerana sungguhnya Firaun itu telah pun melampaui batas Tuan-tuan muslim dan puan yang dirahmati dan dikasihi waskalian dahulu ketika kita membincangkan surah asy-syu'ara surah Al-Araf Ada sedikit sebanyak kita menyentuh tentang Perjuangan Nabi Musa ni Yang dibawakan Allah SWT Dalam berbagai-bagai bentuk so, Saya pernah nanti dia dikasih waskalian Jadi Nampaknya Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun Untuk pergi bertemu dengan Fir'aun Nanti kita akan lihat dalam surah Isra Musa Kami telah berikan kepada Nabi Musa ni sembilan mukjizat yang cukup jelas kata para ulama tafsir sembilan yang dimaksudkan ini yang pertama adalah tongkat yang kedua adalah tangan yang bercahaya yang ketiga terbelahnya laut dipukul tongkatnya yang keempat batu yang terpancar darinya 12 mata air panfajr ni hasnata 10 ayna kemudian jarat, iaitu belalang dan kumal kutu dan bafa diat yang pernah kita bincangkan dahulu kata dan darah. Dan gunung yang dinaikkan Yang diangkat ke atas Bani Israel Dalam satu peristiwa Insya Allah kita akan bincangkan perkara ini Dalam surah Al-Baqarah Juga dalam surah-surah yang lain Sembilan Mujizat ini telah dikurniakan Allah SWT Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Guna untuk Memujuk Firaun agar masuk Islam Agar mengikuti syariat yang dibawakan Kepadanya Pergilah kepada Firaun kerana dia telah melampaui batas. Sebab itu masuklah sini kata ulama tafsir kerana dia telah pun mengatakan dia merupakan Tuhan. Nanti ada peluang kita lihat surah Az-Zukhruf. Bila Firaun telah berumur berkata, wa ana ada Firaun fi qaumi qala ya qaumi alaysal alaysali mulku misr wa hadhihi alanhar tajri tahti afalat am ana min hadha alladhi huwa muhin wa la yakalu yubin Kalaula uli alaihi asyiratul min zahabin atau amanahul malaikatum qadarinin, cerangan ibliskah yang semuanya, lihat bagaimana aku ni lebih berkuasa daripadanya, lihat di bawah kuad sungai ini mengali, dia ni ada apa? Bercakap pun terketak-ketak, bahasanya pun tidak lancar. Maka Fir'aun mula menghitung kelebihannya banding dengan kelebihan Nabi Musa alaihi salam. Ini kesemuan Fir'aun. Yang dimaksudkan Allah swt di sini tahu para maknanya dia telah melampaui batas. Kita telah bincangkan dahulu bagaimana perkataan para ini digunakan oleh Allah Subhanahuwataala melampau. Kalimah ni terletak dalam satu rumpun dengan kalimah-kalimah lain ni biasanya dipakai menunjukkan sikap bermaharajalela, sombong bermaharajalela, melampau-lampau. Seorang raja yang bertindak zalim kepada rakyatnya dinamakan sebagai tairah. Dan satu yang dipuja oleh manusia Sehingga melupakan tanggungjawab Mereka tak ada Allah SWT Dipanggil Tawud Pernah kita bincangkan dahulu Kalau lihat dalam kitab-kitab Berkaitan dengan fiqhul lura Contohnya dalam kamus-kamus yang ada Seperti Al-Farid Seperti Al-Aziz Tuan-tuan lihat Kedua kamus ini Menaraikan perkataan Tawad Ya Tawad Apa yang dimaksudkan di situ Para pendengar yang berhati Dan dikasihkan sekalian Jadi Dalam pendekatan yang dikemukakan di sini Oleh Allah SWT Allah menyuruh Nabi Musa supaya berkata dengan kata-kata yang lembut. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut supaya dia ingat akan kuasa Allah SWT dan kelemahannya sebagai makhluk atau paling tidak pun dia akan terus rasa takut dan sedar dari sifat sombong bongkaknya sebelum itu. Yakhsha ni tuan-tuan ini boleh kita kasihan. Kata ni yakhsha kalau kita perhatikan dengan kamus-kamus jadi bererti an khashyah. bermaksud rasa takut yang disertai dengan rasa dengan perasaan dikuasai dengan perasaan rasakan keagungan yang ditakuti itu. Jadi khashyah ni maknanya ketakutan yang disertai dengan rasa keagungan. Sebagai contohnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Allah gambarkan dalam surah Fatir ayat ke-28 Innaman yakhsha Allah min ibadihi al semuanya hanya sesunya yang takut kepada Allah Subhanahu adalah para ulama adalah hamba-hambanya yang memiliki ilmu pengetahuan kata Imam Ghazali al ulama dimasukkan di sini iaitu dalam al ulum diniyah dalam ulum syariah dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama dan surah qaf Allah menyatakan man khashiya rahmana bil ghaib man khashiya rahmana bil ghaib Itulah sebabnya para ulama-ulama mengatakan maksud khasyah berbeza daripada khawuf. Khasyah ni ketakutan yang disertai dengan rasa agungnya Allah SWT. Dulu dalam surat Al-Kahfi kita pernah bincangkan kisah Nabi Khidir telah bunuh seorang anak kecil. Lalu ditanya oleh Nabi Musa kenapa melakukan demikian. Jawapan Nabi Khidir, Anak ni bila dia besar nanti kalau tak dibunuh, kerana perintah Allah agar dibunuh nanti dia akan mengganggu menyusahkan menyebabkan ayah ibunya berada keadaan susah. Allah juga mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh ayat ke-150. "Fala takhshawhum wa khshawni." Jangan kamu takut kepada manusia tapi takutlah kepada aku. Ingat Allah Subhanahu Jadi, itu sebab digunakan di sini la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat ataupun dia rasa takut. Baulah dia mengetahui keagungan kekuasaan Allah SWT Tuan-tuan, pendekatan Dia sudut begini Dalam pendidikan anak-anak pentinglah penting Seorang ibu sebagai contohnya Perlu mengajar anak-anak bagaimana Nak takut pada Allah SWT Pendidikan yang berkesan dengan hikmah itu Harus dicorakkan dari kecil Ibu suruh kamu Taurat ni bukan kerana ibu nak Kerana kita kena takut Allah SWT Kerana Allah yang suruh perkara ni Sesuai seperti yang ditulis oleh Ustazhanu Hafizah Musa Hafizah Allah Dalam majalah Al-Ustaz sebagai contohnya Pendekatan terhadap pendidikan anak-anak ni yang penting tuan-tuan Kita setiap kita merupakan ayah ibu Jangan tersasar dalam pendidikan Bacalah sebagai contohnya dalam kolom Pendidikan anak-anak oleh Ustazhanu Hafizah Musa Hafizah Allah Berkenaan dengan bagaimana teknik Uslub tarbiyah yang Terbaik yang harus dicontohi Nabi Muhammad SAW dan para Nabi Seperti yang sedang kita bincangkan di sini tentu hati ini Allah sekalian Kalau kita lihat redaksi ayat ini Ditujukan kepada Dua orang Nabi yang mulia itu Nabi Musa dan Nabi Harun Sedangkan ayat Sebelumnya Perintah Allah SWT hanya ditujukan kepada Nabi Musa sahaja Jadi ada yang menjawab Bahawa perintah ini datang sesudah perintah yang lalu Dan dalam situasi yang berbeza tapi ada juga yang berpendapat bahawa ayat ini sebenarnya hanya ditujukan kepada Musa seorang sahaja. Sedang perintah-perintah dalamnya dituju kepada mereka berdua. Jadi dalam erti, Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan perintah Allah SWT kepada pembantunya itu iaitu Nabi Harun. AS. Jadi kalau kita menghatikan lanjutan ayat yang masih ditujukan kepada dua orang Nabi yang mulia ini. Agaknya pendapat pertama lebih kuat iaitu ia mengatakan bahawa perintah datang pada waktu yang berbeza dengan perintah yang lalu. Ini juga dikuatkan dengan bentuk jama' yang digunakan menunjuk ayat-ayat iaitu bukti-bukti dan mukjizat yang telah diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa. Jadi, kalau ayat ini berkaitan dengan peristiwa pertama, di mana Nabi Musa mendengar langsung firman Allah SWT, maka tentu saja kata ayat-ayat seharusnya berbentuk dua, bukannya jama' kerana ketika itu baru dua bukti, dua mukjizat yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi Musa, iaitu tongkat dan juga tangan. Jadi para ulama' menyatakan bahawa ayat ini serupa dengan ayat ke-24 Dalam waktu situasi yang sama Berpendapat bahawa mereka yang mengatakan bahawa diturun situasi yang sama Mereka pula berpendapat bahawa Bentuk jama' tersebutlah isyarat tentang aneka ragam, ayat Yang pada waktunya akan ditampilkan oleh Musa AS Tentu anda boleh kat lafian kata, kata kata yang Allah gunakan di sini, kata kerja tania diambil daripada tahan Waniyah Waniyah Kalau peluang dilihat dalam kamus-kamus sebagai contohnya kamus Al-Farid kamus Al-Aziz dan Mufra'ad Al-Fazil Quran Uliya Al-Asani juga menjelaskan bahawa waniah bermakna melemahkan melemah rasa lemah diri rasa nak bertangguh ataupun tidak mengambil peduli sangat jadi Allah SWT menegur Nabi ini supaya bersikap sentiasa cergas sentiasa proaktif pandang ke depan jangan rasa lemah diri Jangan rasa banyak sangat halangan. Jangan prejudis dalam kerja yang dilakukan. Kita ni kena proaktif dan juga berfikiran positif kelahan-lahan. Jadi, bila Allah gunakan فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ Katakanlah kepada mereka Katakanlah kepada Fir'aun ini dengan kata-kata yang lembut. Ia menjadi dasar tentang Perlunya ada sikap biaksana dalam berdakwah, Yang antara lain ditandakan dengan ucapan-ucapan yang sangat sopan dan menghormati orang lain, tidak menyakitkan kumpulan yang kita target itu. Bagaimana ya tentuan ini mulia kepada sekalian, kalangan yang lala yang fasik, yang fasikah apabila kita cuba untuk mendekati mereka dengan lemah lembut. Contohnya dengan memeluk mereka, memegang tangan mereka yang kita laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tiba-tiba lembutlah hati yang selama ini keras. Jadi, antara hikmah yang dituntut dalam penyampaian dakwah Yang berkesan adalah dengan menyampaikannya dalam bentuk yang lembut Sebelum kita menggunakan teknik yang lebih keras Kerana Fir'aun adalah seorang yang dirhaka kepada Allah SWT Dia tegas dengan sikapnya, bengisnya Tiba-tiba dihadapi dengan lemah lembut Mila orang berkadaan keras, kita jangan berkadaan keras juga Tuan-tuan, psikologi tidak mengenalkan seperti itu Memang dakwah ini daripada awal lagi merupakan pendekatan yang diambil dengan lemah lembut Jadi dakwah adalah satu usaha untuk menyampaikan hidayah Allah Subhanahu SWT Perkataan hidayah berasal dari perkataan ha, dal dan juga ya Yang bermakna antara lain menyampaikan satu dengan lemah lembut Jadi di sini lahir kata hidayah yang merupakan penyampaian yang satu dengan lemah lembut Untuk menarik perhatian seseorang itu ini tentu saja bukan berkti bahawa para pendakwa tidak boleh melakukan kritik, tidak boleh bertegas. Bukan maksudnya begitu tuan-tuan. Tapi dalam banyak keadaan, kita dituntut untuk melubah nembun. Tidak menonjolkan imej memaki dan juga menggunakan perkataan-perkataan yang hina dan mengeji orang lain. Tentu-tentulah hati dan dikasih wasklian. Dulu kita pernah bincang dengan surat nazi'at. Allah SWT mengingatkan Nabi Musa, "Fakul hal laka ilah antzekka wahdiak wa ilah Rabbika, betaksha." Ada keinginanmu untuk menyucikan diri, kuajakmu untuk menuju jalan Tuhan, sehingga kau rasa takut dan kagum kepada ini. Dulu kita telah bincangkan maknanya, baru ulang kisah Nabi Musa dan Al Quran. Karim. Dan baginda dalam buku Nabi yang panjang banyak disentuh kisahnya dalam Al Quran untuk memotivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Buku perjuangan ini melukan, menagih daripada kita kesungguhan. Perjuangan menagih kita kesusahan untuk dihadapi InsyaAllah kita akan lanjutkan dan kuliah akan datang A'lam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakatuh Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh